Pista 6. Enigma Otiliei de George Călinescu Atunci, din cauza inundării întregului văzuri conturile priveliștii se rotunjau și proporția între lucruri, din lipsa unei unități de măsură, devenea nebună. Prăjina unui puț cu cumpănă îi urmări multă vreme din depărtare, fără să-și poată dea seama dacă era o simplă prăjină sau un stâl colosal. Un cal ieșit pe neașteptate în marginea câmpurilor părea gigantic, copilul pe care îl mâna din urmă cu o nuia, un ciclop. Multă vreme, lipsa de săvârșit a oricărei așezări omenești dădea călătorilor impresia ieșirii din orice margine posibilă, a civilizației și de forma noțiune de timp. Era un ceas numai de când coboruse din tren și Felix se simțea pierdut de sute de ani pe locuri, în care orice urmă de civilizație fusese distrusă de mult de soare și de ierburi. Lanurile începură după câțiva kilometri să se întunece și să-i o pustietate stearpă de colburi negre, cu o ușoară mălurire în depărtare, ca inechezară. Uite, colo, pe marginea pârâului, am o grădinărie," zise Pascal Opola, arătând cu biciușca. Nu se zărea însă niciun fel de pârâu și nici măcar vreo salce, abia mai încolo câțiva pom se-i viră izolați la distanțe incalculabile, pierdus ca niște trunchiuri moarte pe valurile mării. O roată bizară începea să se contureze pe cer ca un curcubeu de cenușă și alături de ea un om călare pe un cal uriaș. Pascalopol părăsi drumul de căruță, pe care din cauza unor nămulări mai vechi rămăseseră șanțuri groase, solidificate de tină, și o tăie de-a dreptul pe câmp în direcția calului fabulos și a aureolei fumurii. Se distinse pe încetul, o roată ca de moară, mereu enormă, și un om călare, apoi roata se micșoră puțin și călătorii cei tineri își dădură seama că era o roată cu găleți pentru irigații. Undeva prin apropiere se află probabil un mic pârâiaș, Trăsura a fost oprită de moșier, departe de viziune, încât Felix nu-și putea seama dacă se aflau la 2 300 de metri depărtare sau la câțiva kilometri. Pascalopol făcu un semn prin aer cu biciușcă și strigă spre cer cu un glas profund pe care aerul îl hohoti. Cine ești acolo? Hei!" Calul fabulos se mișcă. Omul din depărtări scrută puțin originea glasului, apoi răspunse ca din fundul pământului. Sunt eu, pătru!" Sunt pepeni!" țipă grozav Pascalopol. Este, este! Oameni ai? Câți oameni ai?" Am 20, 20 de bulgari!" Să trimiți la curte o căruță de pepeni, ai înțeles? Înțeles să trăiți!" răspunse ecoul. Pascalopol dădui iar cailor, părăsind pe stânga roata și reapropindu se treptat de drumul bătătorii de căruțe. Brișca sărit deodată, lovindu-se de un mal, căzut într-o albie și se ridică iar pe câmp. Dăduse de pârâu, nu mai era decât o șerpuire de șanț mai îngust sau mai lat, în care prezența apei era dovedită doar de noroiul gros, mai peste tot, și de mici băltoace verzui. Un miros de lintiță trăda un ochi de apă cu broaște. A se de tot pârâul, observăm moșierul. Nu vine mare decât când plouă mult și se umflă apele. Atunci de unde scoate apă la grădinărie? Din puț, răspunse Pascalopola, amuzat de spiritul făcut de natura însăși. Otilia îl strânse de braț. Șesul uria, și -a acoperit cu colburi prinse în smocuri de ierburi, creștea înainte tăiat în două de drum. Pe orizont se-i niște pete negre, niște ocoale, niște domuri sumbre cu țepe în vârf. Construcțiile se măriră și apărună în toată sinistra lor sălbăticie. Erau coșare de nuele împletite, grajduri de nuiele, case de nuiele lipte cu lut scorojit. Ocoalele păreau destinate vitelor, căci bordele n-aveau nicio împrejmuire. Domurile erau stoguri de fân scrumit, putrezit, strâns în jurul unei prăjini. Totul alcătuia o ruină tristă prin materialul ei, un pompei de lut, imposibil de a fi gândit cu oameni întrânsul, confundându-se cu pământul, părând o rană a lui, o mușuroire de furnici gigantice. Și cum totul părea pe acest orizont lipsit de dimensiune, colosal, Felix a avut intuiția pustietății citice, învățate de la școală. Aici nimic nu putea fi așezat într-un moment al istoriei, niciun monument, nici o formație a solului, nu amintea vreun nev, totul era rămas pe loc, în afara oricărei epoci, într-o absolută neistoricitate. Dacă înaintea trăsurii ar fi răsărit deodată câțiva călăreți acoperiți din cap până în picioare în sârmă, ca barbarii de pe coloana traiană sau în întregime goi, cu țeste la oblâng și cu suliți cu zmoc de păr în mână, Felix nu s-ar fi mirat deloc. Aici punea acum tot ce nu încă pe an istoria lui oficială. Tratând despre romani și greci, barbarimea cu nume bizare, șciții, costobocii, sarmații, besi. Huruitul roților și tropotul cailor spori, în conștiința lui, într-un chiot prelung, ca și când cercul orizontului s-ar fi umplut de hoarde. Și, într-adevăr, un fum necăcios a să se ridice în zare și aerul răsună de niște răgnete neidentificabile. Ce este să sperie Otilia? Nimic, nimic, o liniștit Pascalopol. Un noroi negru gros părea că se rostogolește moale dinspre zare spre trăsură, un noroi cald care fierbe și pleznește, făcând să se miște domol suprafața lui. Bucăzi în această lavă pătă câmpul pe aici pe colo, adânându-se spre centrul invaziei. de guturale sugrumate crescură în val și noroiul început să se provale mai cu putere, zguduind pământul. Sunt bivori, zise Pascalopol, și opri brișca lângă marginea drumului. Cu motilia se îngrijora, o asigură. Nu fac niciun rău. Colbul crescut ca o furtună și negrit totul. În inima lui, zărise întâi vitele lungi bituminoase cu capul aplecat și adulmecător al unor linoceri, mergând ondulat ca o barcă infernală pe Stix. Apoi, veniră mai multe la oaltă, plutind, îndesate unele între altele, pline de nămoale încrustate, bărboase și, în sfârșit, invazia fuată atât de generală, încât bișca fun conjurată de acești zei negri care trăgeau din ări, privind spre Otilia, confundând-o poate cu o buruiană mai înaltă toată câmpia părea din pricina colbului cotropită de bivoli. Tropotul, răgetele, sugrumate, făcea o larmă surdă în care răsăreau niște urlete sălbatice. Felix și Otilia nu distinse alt animal, dar Pascalopol, ținând bine ca ei care au, început să strige. Măi, care sunteți acolo! Ungla se -a auzit de pe lumea cealaltă. Aici suntem, boierule! În curând, printre bivolii mai din dinspre margine, se evi călare, cu un băț în mână, un om aproape gol, cu pielea tot așa de neagră și de mânjită de noroi, uscat ca și a bivolilor. Degetele picioarelor, atârnând fără scări, erau îmbrăcate într-o coajă de tină. Noroiul în care intrase-i se lipise în sursuri de perifluierelor. Sudoarea îngroșată cu colb îi brobonea fruntea deposită de o pălărie micardelenească, foarte unsuroasă și semănând leit cu tichia lui Mercur. Părea Hermes însuși, rătăcit prin nămoluri, cu caduceul rupt. Tu ești mai lepădat!" zise Pascalopol. Unde îl duceți?" Da, păi, îi mână mai sus la șgheaburi. N-ați pierdut niciunul?" Ba nu! Numai pe doi am lăsat la ocol, că zrăitare, ne Tune dracu pielea în ei! Nu trag deloc la juc! Să-i trimiteți la iar să-i vândă. Pascalopol dădea porunși liniștite, hotărâte și Felix admiră ținuta lui de stăpân al câmpurilor și vitelor. Otilia țipă deodată, fiindcă un bivol, indus în eroare de rochea ei albă, își apropiase fălcile lungi și păroase, mirosind cu înclinarea de a o rumega. Pascalopol lovise cu biciușca peste bot și vita se trase înapoi, năruindu-se peste celelalte și unul din caii de la Brișcă Necheză, la vederea ciurdarului. Turma se scursese încet ca o lavă groasă, ridicând un fum gros de praf și reconstitui de cealaltă parte a câmpului acea târâre colboasă. Pascalopol dă dubici cailor și Brișca porni. «Pascalopol!» întrebă Otilia. Felix observă familiaritatea. «La ce servezi bivolii? De ce sunt așa urâți?» «Sunt bun la juc!» răspunse moșierul. «Au putere mare!» Câmpul cel negru, semănat cu smocuri de raburieni, început să se coloreze din nou. Reapărură lanurile lungi, dar de data asta bine tăiate, unele albicioase cu o văzuri, altele verzi cu porumb. Printre ele, fâșii subțiri și lungi de un verde închis arătau lanuri de cartofi. Pătrate mari cu miriști și altele cu trifoi geometrizau un tinsul chilim. Fundul zării se întunecase și se putea ghici o pânză deasă de sălci, din care ieșea un mic fruct sclipitor. Acolo e biserica, arată Pascalopol cu biciușca. Cu cât se apropiau de lanuri, cu atât miriștile și fânânțele se împestrițau. Toată pânza era stropită cu albăstrele sau cu galbene flori de sunătoare. Otilia nu mai înceta de a arăta cu mâna în dreapta și în stânga, pretinzând a distinge o floare dintr-un miliard. Câteva berze își plimbau pașnice picioarele înalte. Pascalopul opri brișca, înodând hățurile în jurul maniverei de frânare și coborâ jos, unde începu să adâne cu fruntea brobonată de sudoare, albăstrele pentru un buchet. Felix se dădu și el de partea cealaltă și începus să culeagă flori. Când se apropie de Brișcă, văzu că din partea opusă pascalopol venea cu un buchet gros pe care îl depus apoi în brațele Otiliei. Felix se pregătea să întindă și el pe al său Otiliei, care nu-l vedea, dar un amestec de sentimente l-opri. În fața moșierului, gestul lui părea inutil și totodată o concurență puțin amabilă din partea unui invitat tolerat. Felix lăsă buchetul să-i cadă lângă roata trăsurii. Tu n-ai cules nimic?" îl întrebă Otilia când brișca pornise. Sunt frumoasă numai pe câmp," răspunse el. E păcat să le rupi." După vreo 2 km, Felix văzu că pânza de câmp se alcătuia din mai multe perdele lungi destul de depărtate una de alta. Două rânduri fură trecute și deodată, într-un sistem de lanuri bine tăiate, apăru un mijloc un grup de clădiri distribuite în două zone pătrate. Din cauza iluziei de șes, construcțiile păreau enorme, adevărate fortărețe. Pătratul din stânga era făcut din ziduri înalte cu acoperiș suguiat de țiglă, cel din dreapta, mult mai spațios, era o livadă mare împrejmuită cu marul luci sprijinite din loc în loc de stâlpi de zid. Brișca o în direcția grupului roșu, apoi, ocolindul se îndreptă spre livadă, care se zărea așternută pe jos, cu un covor de iarbă și se întoarse spre capătul cel mai din afară al pătratului verde, unde se poate vedea un poartă mare de zid. Trecu poarta și se aflară pe o alee bătută cu pietriș mărunt, cu stâlp scurs de piatră, de o parte și de alta, în fundul adânc al căreia răsări pridvorul cu boltă al unei marcase albe. ca e mai repede și curând brișca se opri în fața unor scări. Pascal o sări jos și făcând o mică reverență zise, fiți bineveniți pe domeniile mele. Otilia se ridică să sară și, cum Pascalopol aștepta cu brațele întinse spre ea, își dădu drumul, realizând astfel o scurtă îmbrățișare pe care moșierul încercă să o prelungească. Ca să atenueze puțin această plăcere evidentă, Pascalopol, rămas în urmă, lua de braț pe Felix și îl conduse pe scară în sus. Vezi dumneata?" îi zise. Aici este pentru un tânor o școală de energie. Vei profita." Pascalopol dădu invitații pe mâna unei bătrâne servitoare ca să se curețe de praf și să se spele și dispăru pentru un sfert de ceas. Când se adunară din nou în sala de la intrare, Pascalopol era îmbrăcat într-un costum de oraș. Le arătă casa. Aceeași căutare din apartamentul de la București se regăsea și aici într-un chip mai rustic. Doi pereți ai sălii erau acoperiți cu două mari de cașmir, arme numeroase vechi erau presărate peste tot, de tavanul de grinzi atârnau candelabre cu lumânări de ceară. O vitrină mare conținea pe un rastel numeroase puși de vânătoare. Alături de sală era o cancelarie de moșie simplă și ordonată. În cealaltă parte se găsea sufrageria. Aceste încăperi dădeau înspre prispa de intrare. Pe o ușă din fundul sălii ieșiră într-un geam ce privea în direcția pătratului cușuri. Pe aceasta se afla ușile a numeroase alte odăi. Pascal Opole arătă o odăie cu mobilă veche de nuc care, spunea el, aparținuse mamei sale și rămânea mereu nelocuită. O cameră spre un capăt al coridorului fu destinată lui Felix, alta la capătul opus Otiliei. Amândouă erau mobilate cam în același chip, sumbru, masiv și cu o solemnitate rustică pe care o accentau grinzile de lemn. Cei trei se întoarseră în sală. Otilia, care o luase înainte, deschisese dulapul cu puști și pusese mâna pe cea mai plină de arabescuri. Într-o clipă, Pascalopol fulângăia, cu cuprind cu putere brațele. Domnișoară Otilia, trebuie să fii mereu supravegheată. Puștile le țin întotdeauna încărcate. Felix nu notă atât de primejdea cât îmbrățișarea lui Pascalopol. Moșierul îi invită în sufragerie. O masă lungă se întindea aproape de la un capăt la altul al odăii, cu două bănci laterale. Masa și băncile din blană groasă de stejar erau lucrate în stil țărănesc, cu încheieturi de așchi, cu iere de lemn și blidare, acopereau pereții de jur în prejur, pline de căni și bliduri țărănești de toate tipurile. O mare plită țărănească cu cuptor într-un colț avea un rost mai mult decorativ. Marginea de sus a cuptorului era tixită cu căni albastre de format mai mare, iar plita însă sluja de bufet. În sfârșit, lungi culm roșii atârnau de cele două grinzi laterale ale tavanului. O pânză de ingros era așternută numai într-un capăt al mesei. Pascalopol și Otilia se așezară alături pe bancă, iar Felix pe cealaltă din potrivă. În loc să aștepte mâncarea, Otilia mușcă dintr-un măr mare, găsit pe o tipsie încărcată cu fructe, gustând suplimentar câte un bob de strugure și câte o prună. Domnișoară Otilia!" o mustră Pascalopol. Iar nu ești cu minte! Ai să te îmbolnăvești!" Otilia a făcut semn că nu cu gura plină și, întorcându-se, se așeză călare pe bancă cu fața spre Pascalopol. Ce păcat că nu e aici Coana Aglaia să te vadă," zise acesta. Cocoana Aglaia, pe cât am văzut, observă Felix, mai mult răzând, nu are ochi prea bun pentru Otilia și mi se pare că nici pentru mine." Nu, confirmă Pascalopol foarte serios. Într-adevăr, Cocoana Aglaia nu cultivă prea mult virtuțile creștine. Însă, dumneata, domnule Felix, ești un om cu desăvârșire independent și nu văd ce conflicte ai putea avea cu ea. Cu domnișoara Otilia, Pascalopol se întoarce ocrutitor către fată și părea a vorbi numai pentru ea, se schimbă puțin chestiunea. E ceva mai delicat, dar vom lua măsuri. Trebuie să luăm măsuri. Am vorbit și cu Costache. El e un om cam slab cu ciudățenile lui, dar bineintenționat. Te asigur că e bine intenționat. Nu-l slăbește Cocoana Aglaia. În sfârșit, vom vedea. Îi voi spune eu mai pe larg unele lucruri. Și când te gândești, fă cu Pascalopol cu un gest de reproș amical, că toate acestea ar putea să nu te mai intereseze, că eu..." Oricât s-ar fi silit Felix să nu participe la convorbire, fața lui exprima jena de a nu pricepe despre ce vorbea anume Pascalopol. Acesta tăie fraza și smulgând un măr de la gura utilii, tocmai când slujnica aducea castronul cu supă, îl aruncă pe un blidar de de pe masă. Produce mult omoșie? întrebă Felix numai ca să spună ceva. Produce firește, răspunse Pascal o tehnic. Dacă o exploatezi rațional, eu produc o oleaginoase cu comenzi anticipate din Anglia. Culturile specializate sunt mai rentabile. Pentru asta e nevoie însă de inventar și de mână de lucru selectă. Trebuie să smărturisesc că cu țăranii de pe aici nu prea fac treabă. De aceea veți vedea pe moșie foarte mulți ardeleni. Am și câțiva nemți, unguri, chiar și italieni, asta pentru anumite specialități. Grădinăria o fac cu bulgarii și cu sârbii. După o bună exploatare, toamna târziu sunt în măsură să export și atunci mă duc să-mi ridic bani de-a dreptul în străinătate, la o bancă unde mi se face un cont. Am și eu dreptul să mă recreez. Cum aș vrea să merg în străinătate, se văită Otilia. Cascalopul puse mâinile cu devotament la piet și zise Domnișoară Otilia, poruncește, am de la moș Costache voirea să te răpesc oricând. Otilia nu răspunse la această propunere, devenind chestiune. Ai cai la moșie? Pot să devină amazonă? Este, este, cum să nu, îți rezerv unul cu totul blând. Eu, zise Felix, n-am altă dorință decât să dorm în fân. Am stat numai câteva ceasuri într-o șură la o excursie și de atunci o tava mi se pare cel mai bun culcuș. Dar și eu sări, Otilia. Vreau să merg în șură. Trebuie să fie foarte nostim. O, de asta n-ai nicio grijă, o liniști, Pascalopol. Fână avem destul. Însă sper că nu vei disprețui o daia pe care ți-am pregătit-o. Știi că avem și un pian, ceea ce nare are șura. Pascalopol, admiră Otilia pe moșier, totdeauna ai foșic. Dumneata, zise Pascalopolul Felix, după ce te odihnești, te poți plimba pe moșie, da ordin să-ți dea o brișcă, dacă vrei îți dau chiar un cal cu minte, nu te teme, îți dau și o călăuză, aici devin numai decât călăreț. Felix mulțumi rezervându-și să se gândească, însă nu putu să nu remarce faptul că Pascalopol îi făcea un program deosebit, izolat de al Otidiei. Asta din dispuse, fiindcă aici îi se părea locul cel mai bun de a se apropia mai mult de Otidia. Pascalopol le recomandă să se odihnească un ceas după masă, până ce el pune puțin la cale treburile moșiei, și luându-i pe amândoi de braț, îi scoase pe coridor. Felix fu condus la odaia lui dintr-un capăt. Acum, zise Pascalopolotili, să te duc și pe dumneata. Când însă, puțin mai târziu, Felix aruncă ochii pe fereastră, văzu că Otilia, departe de a fi în camera ei, se plimba în fundul livezii care despărțea colnacul de pătrat urșurilor la braț cu pascalopol. Acesta părea să râdă foarte voios și și-apropia pe cât putea în mers obrazului de al fetei. Felix simțea o mare ciudă. Sentimentul că Otilia este o ființă destinată să urmeze foarte de aproape propria lui cale, crescuse mult în ultima vreme, ar fi voit să fie foarte bogat, să fie major, să o ia pe Otilia sub ocrotirea lui și să-i ofere tot ce oferea cu atâta ușurință moșierul. Își propunea să facă tot ce-l sfătuia Otilia, să ajungă un medic celebru, în sfârșit orice, dar ilustru. Pe o masă lângă fereastră se afla o călimară și câteva foi de hârtie. Felix se așeză și început să scrie, caligrafic, privind de departe pe Otilia. Otilia, Otilia, Tilia, Tili. Pe la ora șase tot se reîntâlniră. Pascalopul își reloase ținuta de moșie, dar cu alt costum cărămiziu, și aștepta în pridvor în vreme ce trăsura era și atrasă prin preajmă. Vreau să te plin puțin pe moșie," zise Pascalopol către Otilia. Cred că te-ai odihnit de ajuns." Otilia schimbase și ea rochea și nu părea deloc să fi dormit. Dar tu, Felix, nu vii cu noi?" întrebă oarecum surprinsă. Felix își aminti propunerea izolată a lui Pascalopol din timpul mesei și făcu un gest de rezistență. O," zise Pascalopol către Felix, Mă iartă, credeam că ai fost singur, Brișca te așteaptă, desigur că poți să vii și dumneata." Acest poți să vii și dumneata, tolerant, jigni puțin pe Felix, căruia totuși o rezistență preaccentuată îi se părune politicoasă, ostilă fără rost, în casa unui om străin. Se urcă deci și el îmbrișcă, ca ei porniră de pe alea de la intrare, ieșiră pe poartă și ocolind livada se îndreptară spre celălalt pătrat. Aici se aflau șiruri de grajduri și coșare de vite, depozite pentru unelte, case pentru argați, totul astfel așezat încât la zăvorârea porții celei mari curtea să rămână închisă. Fiecare grajd se compunea din două compartimente, laterale de zid pentru vite, un șopron central pentru căruță și un pod pentru fână acoperit cu țiglă și de o înălțime considerabilă. Șopronul se încuia pe dinăuntru cu o poartă. Oamenii puteau ieși însă pe câmp, printr-o ușă pătrată și cu un preag înalt, care se încuia noaptea și prin care, din cauza mici dimensiuni, nu se putea scoate nimic. În schimb, câmpul nesfârșit era tăiat de ușă ca de rama unui tablou, încât priveliștea avea un aer de artificiu. Otilia vrut cu orice chip să urce într-un pod cu fân spre veselia sfioasa țăranilor. Nimeri se scara atât de tare cu treptele de noia groasă de alun, care se afla înăuntru șopronului pentru căruțe și se urcă repede invitând și pe ceilalți. Pascalopol, nu vii? Haide, te rog, vino!" Pascalopol se arătă însă puțin contraria de această invitație și se scuză. Otilia apăruse în fereastra podului și făcea de acolo semne de delicii. Felix, uite să vezi ce moale!" Moșierul, nemai găsind al chip de a fi pe placul Otiliei, făcusem semn lui Felix să se urce. Vai ce stoguri se văd pe câmp! Ale cui sunt?" Ale mele!" zise Pascal opul obidit. Să mergem, să mergem!" țipă Otilia. Și se coborâ numai decât jos. Trăsura ieși din patrulaterul șurilor și o lua pe câmp pe un drum indicat de roțile căruțelor. Între două linii paralele până la o distanță considerabilă și depărtate între ele cam 100 de metri, se întindeau un loc de fânați de pe care iarba fusese cosită, uscată și adunată în stoguri pe marginea fâneței. Stogurile aveau forma unor sofale pentru uriași și se aliniau într-o procesiune lungă. Otilia cerului Pascalopol să oprească și începu să alerge de la un stog la altul, chipzuind cum să se urce. «Pascalopol!» imploră ea. «Hai să ne urcăm în fă-mi plăcerea asta!» Pascalopol, siliț alerge, își tergea sudoarea de pe frunte. «Domnișoară Otilia!» zise el cu o umbră de ironie. «La vârsta mea nu mă mai urc pe stoguri, să se suie domnul Felix!» Felix, tras de nebunia Otiliei, se urcă într-adevăr pe urmele fetei, care se cățără cu mâinile și cu picioarele. Pascalopol aștepta jos, vădit îngurcat, în vreme ce Otilia cu mâna strea și năna ochi, ca un general, făcea de sus observațiuni. Vai, ce de mai sunt! Pentru Dumnezeu, glumi Pascalopol, n-ai de gând să te urci pe toate stogurile. Otilia nici nu l-auzise, ci continua. Ce se vede Pascalopol acolo în fund, lucios, unde sunt pomi? E un heleșteu. Un heleșteu? Auz Felix, un heleșteu. Hai să mergem. Pascal urcă, luând aere de martir, îmbrișcă împreună cu ceilalți doi și porniră. Ieșiră din raza culturilor și acum se vedea ceva surprinzător. Pământul scăpat de strânsoarea vegetației era negricios și colbos, întrucât ca ei intrau cu picioarele în el ca într-un lichid fumegător. O podea groasă și scundă de sălci se rezema în jos pe orizont și din cauza netezimii sorului, tot întinderea avea înfățișarea unui zmârc, cu deosebirea că adevăratul heleșteu era mai puțin întunecos și lucios. Zmocurile rare de buruieni, înfipte ca niște gheare întoarse în sus, semănau cu ierburile din iconografia bizantină. Și ca și acolo, un soare uriaș de aramă se lăsa înroșit pe zare. Priveliștea era sinistră și grandioasă. În apropierea Heleșteului, pământul începu să se noroieze și să se crape în câteva mici râpe. Apa se întindea neagră, liniștită, sprijinindu-se în fund pe un pâlc de sălcii și la margini de păpuri tăiat asemen unei perii. O bună parte din suprafața apei era presărată cu cotoare retezate de trestii și chiar cu trunchiuri de copaci, de unde se vedea că apa se întinsese cu mult peste albia ei veche. Părea că aici fusese o stațiune preistorică pe palafite, din care nu mai rămăseseră decât piloni, O spumă groasă, băloasă, ruina toată fața apei verzi și un miros pătrunzător de lintiță umplea aerul. Dinspre sălci, câteva bilvorițe și vaci înaintau până la pântece în apă, supravegheate de un copil gol cu abdomenul prea umflat. Un mucet răsună prelung din depărtare și din băltoa îi răspunse cu tonul scurte de flaut broaștele. Era o apă mucnită, smârcoasă, cum apare uneori în visele grele în care adormitul se cufundă mereu în moluri universale și nu scapă de ele decât zburând pe deasupra. Un om venea de undeva, de-a lungul bălții cu o coasă pe umăr, un bros deșirat cu fața suptă, împăroșată și ceroasă, părea însăși moartea. Otilia voia să guste și aici senzațiile apei și se pregătea spre spaima lui Pascalopol să scoată ciorapii când un om călare se îndreptă spre grupul celor trei, ridicând furtuni de praf. Ce s-a întâmplat cene? Au venit domnii de la societatea pentru asigurări și vă așteaptă. Ah, fă cu a, făcut Pascalopol, agasat. gasat, tocmai acum. După o scurtă chipzuire, moșierul lăsă pe cei doi în paza omului și, încălecând pe calul acesteia, porni în trap spre curte. Otilia nu-și mai părăsi gândul din tâi și, scoțându-și intră în apă cu picioarele ei subțiri. Îmi place pascalopol, zise ea ca pentru sine. În lume e un om încântător, dar nu vrea să se urce în șură. Otilia își ridica rochia până la genunchi și înainta pe latura cea mai dulce a heleșteului, îndemnând și pe Felix cu atâta insistență, încât acesta-i făcut pe plac și, descălțându-se, intră și el în apă. Omul, de lângă brișcă, le semnalează zâmbind locurile neprimejdioase. Când e caltare, zise el, și nu e tulbure, apoi vine lumea și se scaldă. Otilia făcu un astfel de gest, că Felix se sperie că avea de gând să se dezbrace spre a se scalda. Era însă prea târziu, se întunecase de-a de și trebuia să se întoarcă, lăsând în urma lor corul de flaute acvatice. Masa de seară decurse într-o atmosferă apăsată, fiindcă luau parte la ea trei indivizi necunoscuți cu care moșierul avea treburi în vederea asigurării de incendiu și inundația unor magazii cu cereale, deși dorința lui vădită era de sta de vorbă întihnă cu Otilia. Indivizii întrebau și vorbeau numai în legătură cu afacerile lor. După masă, Pascalopol, scuzându-se cu o privire plină de înțeles, intră cu cei trei indivizi în cancelarie, unde se iscă o discuție de specialitate încordată. Felix, zise Otilia tânărului, luându de braț, hai să mergem la stoguri. Și fără a mai aștepta răspuns, făcând numai semnul Pascalopul, din pragul cancelariei trase de mână pe Felix spre ieșire. Livada prin care trecură era necată în întuneric ca un cimitir, câmpul însă era luminat de lună și când scăpare de împrejmuirea șurilor, clăile de fână apărură ca niște mari monumente funerare. Otilia nerăbdătoare răbdătoare o lasă înainte și Felix auzi numai decât o fușietură de fânuri uscate, urmată de strigătul aici-aici. Capul fetei apărut pe o claie aureolat de lună. Felix și Otilia se culcară pe spate cu mâinile sub cap și priviră cerul. Se auzeau numai lătrături de câini, unele apropiate, altele pierdute în depărtări și țărăitul multiplu al grăierilor. Urechea nu percepea la început decât un scârțâit confuz, apoi începea să desfacă țărâiturile în infinitele lor componente, distingând semnale și răspunsuri, întreruperi, tonuri feluite. Un glas părea că răsare chiar în apropierea urechii, altul răspundea înăbușit din centrul pământului. Țăritura curgea cu monotonia tictacului unui ceas, neobservată prin obișnuință, huruitoare prin prea multă atenție. Ca printr-o ocultă corespondență, pulberea de stele de pe cer își schimba țesătura mereu, așa cum și-o schimbă o spumă fină de săpun care se topește. Unele stele luceau mai repede, altele se stingeau și mișcarea continua mereu ca o fierbere. Lipsiți de viziunea pământului, cei doi se simțeau plântind în aer ca pe o navă. Sufletul lui Felix se umplu dintr-o dată de o liniște sfântă, de un sentiment de totală desfacere de pe pământ. În această navigație aeriană luase însă și pe Otilia. Fata contempla alături cerul și fiindcă tăcea de lung, Felix crezu că adormise, deodată căutându-i mâna zise. ce zice dacă a cădea deodată în cer? Nu ne-am mai oprit. Felix înțelese punctul de vedere al Otiliei. Cum ședeau pe spate, aveau senzația că sunt aplecați spre concavitatea cerului. Atunci Pascalopol, continuă Otilia gândul ei, a rămâne pierdut în urma noastră. Nu mi-ar părea rău, zise Felix, deși recunosc că e un om foarte de treabă. Nu-l poți suferi? Dar nu ai motiv pentru asta. Bietul Pascalopol, el e așa de modest. Crezi? Am impresia că e indispus. Încep să mă căiesc am venit. Ți s-a părut că e indispus? Nu-mi vine să cred, de altfel am să-l descos eu. În orice caz, te asigur că nu din pricina ta, fiindcă te stimează și apoi tu...